היפופוטם! דברים תקועים בירושלים נמצא איתנו באולפן ישעיה בודניוק, האיש שזכה בפרס ישראל על מפעל חיים. שלום! ובכן, מפעל חייך נעשה על דברים תקועים בירושלים. כן! אני עובד על זה כבר הרבה שנים, אני מפרסם לראשונה את הדוח שלי! <laughs> <laughs> ומה מצאת? אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז קודם כל יש את התחנת רוח הזאתי. ימין משה! <laughs> היא תקועה, היא לא עובדת! ומה עוד? <laughs> יש הרבה! <אחרי. laughs> על שער רחמים שמעת פעם? <laughs> ודאי, שער רחמים. <laughs> זה השער שהמשיח יגיע, אז הוא יפתח אותו, אבל השער סגור! הוא תקוע! גם כשהמשיח יגיע, אז זה לא יהיה פשוט בכלל, אני חושב. צריך לשאמן שמה. בכלל, אני חושב שצריך לשפץ את כל האזור הזה. טוב, מה עוד? אין אפילו ידית לשער הרחמים. כן, מה עוד תקוע בירושלים? בירושלים אתה גם יכול להגיד. מה עוד תקוע? יש למשל, התחנת רוח של מונטיפיורי. תקוע חזק. דיברת על זה כבר. כן. טוב, זה חשוב מאוד לדעת את זה. יש גם את השער הסגור הזה, הרחמים. גם את זה כבר אמרת. והתחנה של מונטיפיורי? אמרת. יש את די! די כבר! האמת, אין יותר מדי דברים תקועים בירושלים. תחשוב טוב. בוא נראה. הכנסת, מוזיאון הארץ, בית המשפט העליון, בגרש הרוסים, הכות... הקוט... לא, לא, שום דבר לא תקוע בירושלים. דווקא עיר מ... מאוד דינמית העיר הזאת, מניעת חיים! אני אוהב את ירושלים! אז מה אם רק שני דברים תקועים בירושלים? זה רק עושה אותם נדירים יותר! עיר מיוחדת, וצריך לשמור עליה! ובעיקר על השני דברים שתקועים בה! חייבים לשמור על ירושלים! אם כל אחד מאיתנו ייתן שלוש עוד שמירה בשנה, אה... Euh, הרים סביב דם. ירושלים, דברים תקועים בה! שני דברים. דברים תקועים בירושלים. שניים, שניים! איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם היפופוטם.co.il